Andrei Mureșanu Andrei Mureșanu este unul dintre cei mai cunoscuți poeți români. El este autorul versurilor poemului care a devenit în 1848 imnul revoluționarilor, iar după căderea comunismului a devenit imnul de stat al României. Andrei Mureșanu s-a născut în 16 noiembrie 1816 în Bistrița. Poetul a venit pe lume în familia unui mic întreprinzător greco-catolic ce deținea o moară de argăsit. Tatăl lui Andrei Mureșanu a murit pe când viitorul poet avea doar câțiva ani. Întreținerea familiei a rămas în sarcina mamei sale, care s-a descurcat cu greu. De aceea, cei doi frați mai mari al lui Andrei Mureșanu nu au avut posibilitatea de a urma școli înalte. Unul a devenit cântăreț bisericesc, iar celălalt a devenit morar, ca tatăl lor. Andrei Mureșanu, în schimb, a studiat la școala sească din Bistrița, apoi la Liceul Piarist din oraș. A fost admis apoi la Academia Teologică Greco-Catolică din Blaj, unde a legat o prietenie trainică cu George Barițiu. În anul 1838, Andrei Mureșanu a obținut o dispensă specială pentru a lucra în învățământ înainte de finalizarea studiilor și s-a mutat la Brașov, la îndemnul lui George Baritiu. A început să lucreze ca institutor, apoi ca profesor. De asemenea, a început să publice în ziarele editate de George Baritiu. A debutat cu poezia În foaie pentru minte, inimă și literatură, suplimentul literar al Gazetei de Transilvania. În anul 1848, Andrei Mureșanu s-a numărat printre liderii revoluționari. El a luat parte la Marea Adunare Națională de la Blaj din mai 1848 în calitate de reprezentant al Brașovului. În același an a publicat poezia Un răsunet. Pusă pe muzică, ea a devenit imnul revoluționar deșteaptete române, azi imnul de stat al României. În anul 1849, împreună cu George Baritiu, Andrei Mureșanu a mers dincolo de munți, în Valahia. A fost arestat de armata rusă și dus până în nordul Moldovei, unde a fost eliberat. Poetul român s-a întors în Transilvania și s-a stabilit la Sibiu, unde a lucrat o perioadă ca traducător și funcționar. În anul 1861 s-a pensionat, însă pensia primită era prea mică pentru a-și întreține familia. A murit în Brașov în 1863, bolnav și sărac.